A Máté írása szerint való Szent Evangélium, 19. fejezet. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl, és követe őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket. És hozzámenének a farizeusok, kísértvén őt és mondván, szabadé az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani. Ő pedig felelvé monda, nem olvastátok -é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremté őket. És ezt mondá, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybeszerkesztett ember el ne válaszza. Mondának néki.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 Ekkor kisgyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék, a tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét e kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit rájuk vetvén, eltávozék onnét, és imé hozzájövén egy ember mondané ki, jó, Mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, Tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki: melyeket? Jézus pedig monda, ezeket. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, Hamis tanú bizonságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint te magadat, mondané ki az ifjú. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem. Mondané ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és járj és kövess engem. Az ifjú ebeszédet halván, elméne megszomorodva, mert sok jó szága vala. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván feletté odnak vala, mondván. Kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintve mondanékik, embereknél ez lehetetlen